Duel nebo dialog. Pravidelná rozprava o českej politice. Duelok. Duelok. Duelok. Duelok. Priemný dobrý večer, milí naši poslucháči. A v tomto letnom čase počas prázdnin sa vám hlásíme s ďalším dielom československej relácie Duelok, v ktorej však predsa len hrajú príjim témy, ktoré súvisia predovšetkým s Českou republikou, ale napokojme to takmer vždy tak, že vlastne aj so Slovenskom. A dnes to bude mimochodom opäť tak, pretože Musím to povedať tak, že naozaj by bolo doslova nepredstaviteľné, keby sme mi práve v dnešnej dvojhodinovke slova slová hudby obišli tému, ktorá dnes rezonuje medzi oboma našimi národmi. A to je pripravovaný 18. sankčný balík, ktorý sa chystá uvaliť Brusel na Moskvu. Ono to počiatku milí naši poslucháči, ako veľmi dobre napokon sami viete, ono to z spočiatku vyzeralo všetko ako hotová vec. Viac menej ako vždy všetko, čo sa robí v Bruseli. tak Ako hotová vec a ako nejaká len formalita. Lenže takéto ozubené koleso sankčného stroja, ktorý vyzeral dobre namazaný a ide a funkčný a všetko, tak ono sa vám predsa len to koleso ozubené zaseklo, pretože do neho hodil síce malý, ale očividne dostatočne silný kamienok, slovenský premiér Robert Fico. O čo ide a prečo to vlastne urobil, tak to nám napokon môže vysvetliť asi najlepšie on sám. V jednom z ďalších súbojov o energetickú bezpečnosť Slovenska ideme do finálu. Slovensko nevie zablokovať schválenie návrhu Európskej komisie zastaviť od januára 28 dodávky ruského plynu. Stačí totiž kvalifikovaná väčšina hlasov členských štátov Európskej únie. Komisia sa úmyselne vyhla jednomyselenému hlasovaniu, lebo od samotného začiatku vedela, že jej návrh by nezískal súhlas všetkých 27 členských štátov. Návrh komisie je s prepáčením imbecilný, demagogický a je výsledkom bezhraničnej posadnutosti Ruskom. Poškodí ekonomiku Slovenska a zníži konkurencieschopnosť celej Európskej únie. Koho to ale zaujíma? Argument lebo Ukrajina stačí podľa všetkého aj na začatie 3. svetovej vojny. Koho zaujíma, že šéf Duslošala hovorí o páde tejto obrovskej firmy, ak nebude k dispozícii ruský plyn? Koho trápia katastrofické scenáre predsedu úradu pre reguláciu sieťových odvetí. Aby sme niečo vybojovali, spojili sme tento impeciálny návrh komisie s návrhom 18. balíka sankcií proti Rusku, na ktorý je potrebná jednomyslenosť. Jednoducho, a je v jednom aj v druhom prípade, ide o protiruské sankcie. Preto chceme o nich hovoriť spolu. A presviečame všetkých naokolo, že nepristúpime k hlasovaniu o 18. sankčnom balíku, pokiaľ nám komisia nedá aspoň minimálne garancie, ako zvládnúť dopady jej demagogického a škodlivého návrhu zastaviť toky ruského plynu. Posadnutosť Ruskom je taká obrovská, že nemáme žiadnu šancu, Dotlačiť komisiu, aby svoj plynový návrh stiahla. A nehovoriac o tom, že tento návrh si komisia presadí, aj keď budeme stokrát hlasovať proti. Čo aj budeme? Za toto šialenstvo komisie nikdy nezalasujeme. Tento spor sa nedá vyhrať 100 Ale my ho ani nemôžeme prehrať 100-0. Kto chce z vlkmi žiť, musí s nimi viť. Toto je bohužiaľ krutá realita súčasnej únie. Musíme preto do poslednej chvíle zabojovať za priateľný kompromis. Napriek tomu, že by som veľmi rád túto smutnú kapitolu práce Európskej komisie ukončil čo najrýchlejšie, stále si nechávam v rukách možnosť, že 18. sankčný balík nepodporíme. Prišiel by síce cirkus a vydieranie európske fondy a pokus zvaliť slovenskú legitimu vládu a nahradiť ju poslušným slovenskom, ale aj takéto seba zničujúce súboje, majú niekedy hlboký morálny zmysel. Prosím, želajte mi veľa zdravého rozumu. No, Robert Fico prešiel v tomto smere od slov k činom, čo v praxi znamená, že Slovensko začalo reálne blokovať spomínaný 18. balík proti ruských sankcií, ktorý by bol inak, ako sme naznačili, s najväčšou pravdepodobnosťou dávno schválený. Táto skutočnosť že teda Slovensko si vôbec dovolilo nielen o niečom takomto hovoriť, ale reálne že to začalo robiť, že začalo sankčný balík blokovať. Táto skutočnosť mimoriadne podráždila nemeckého kancelára Friedricha Merca, ktorý nečakal, že by si malá krajina typu Slovensko mohla snať dovoliť stavať sa takto nazadné. A preto využil príležitosť na konferencii v Ríme, receives also usd our country and prime we are preparing package number 18 within the european union of sanctions against russia there is only one member state missing to agree on that i urgently ask slovakia and its prime minister to give up the resistance and to make the way free for package number 18 within the european No Dáme si ešte k tomu preklad. Pán Merc hovorí, pripravujeme 18. sankčný balík proti Rusku. Chýba už len jeden členský štát, ktorý s tým musí súhlasiť. Naliehavo preto žiadam Slovensko a jeho predsedu vlády, aby sa vzdali odporu a uvoľnili cestu pre 18. balík v rámci Európskej únie. Reakcia slovenského premiéra v tomto smere nenechala na slová fána Merca dlho čakať. Politika jedného jediného povinného názoru je tak nebezpečná pre Európu ako tretia svetová vojna. Toto keď si veľkí chlapci nevodomia, ja, tak ideme do broských konfliktov. Pretože súverené postoje Slovenska nevychádzajú z našej ješitnosti alebo úzkoproslosti. Súverené postoje vychádzajú z toho, že máme vlastné národnoštátne záujmy. A ak si niekto myslí, že to tak bude fungovať, že niekto povie, že to bude takto a nejako inak, tak potom na čo máme prebolať demokráciu v Európe a v Európskej únii? Často niektorí veľkí v Európskej únii hovoria, že no no, no, nebudete poslúchať, my s vami urobíme poriadok. Čo to je za politiku v 21. storočí? Nebudete poslúchať, tak s vami urobíme poriadok. A to sme kde prebolať. To sa absolútne nepatrí. Ak si niekto myslí, že ja si nedovolím teraz plovať vlastný názor, tak je na veľkom omile. To, čo povedal kancelár, absolútne nepriateľné pre suverenú krajinu. Samozrejme, že my nemáme toľko obyvateľov ako Nemecko, ani sme takí silní, oni si možno mysluj, myslia, že to sami vybavia za 3 minúty. Len ak budú takto pokračovať aj ďalším krajinám, nie je to dobré. A my svoje názory povieme vtedy, keď chceme chrániť vlastné národno-štátne záujmy, vlastnú históriu. Ja z tejto cesty nezídem, nemám jednoducho inú možnosť. No, tu treba povedať, milí naši poslucháči, a to je významný rozmer práve pokiaľ o dnešnú reláciu, dualog, e, že s dobrou radou e, nebúriť sa ako to povedal, že prestaňte klásť odpor, vzdejte sa no tak s dobrou radou nebúrica prišiel po nemeckom kancelárovi Mercovi aj český premiér Petr Fiala. Ten podobne ako jeho nemecký kolega odporučil vo svojom liste adresovanom Robertovi Ficovi, aby ďalej neblokoval 18. balík sankcií proti Rusku, lebo že tým dostáva Slovensko do izolácie. Citujem, časť z jeho listu, nie nielen pre ukrajinských civilistov, ktorí čelia čoraz silnejšiemu bombardovaniu zo strany Ruska. Máme spoločnú históriu a tiež spoločnú bolesnú skúsenosť s agresívnou politikou Moskvy a s okupáciou nariadenou kremelským režimom. Máme predsa spoločný záujem zabezpečiť bezpečnosť našich krajín a našich občanov. Spolupráca štátov v rámci EU a NATO je na je na to základnou podmienkou. Vzhľadom na mimoriadne blízke vzťahy medzi našimi krajinami som pána Fica požiadal, aby Slovensko prehodnotilo svoj postoj k 18. sankčnému balíku a prispelo k zachovaniu jednoty a odhodlaniu, s ktorým demokratický svet čelí ruskej agresii. Verím, že práve Slovensko ako náš najbližší partner v regióne zohľadní zodpovednosť voči spoločným európskym hodnotám, slobody, bezpečnosti a solidarity. Koniec citácie. V rýchlosti len poviem, že na tieto dobré mienené rady Českého premiéra Fialu reagoval hneď obratom ficom, tiež listom, v ktorom Fialovi okrem iného odkázal, že snaha získať garancie dostatku plynu za rozumné ceny aj po roku 2028 je slovenský národno štátny záujem a že teda by bolo fajn, keby Český premiér túto vec dokázal rešpektovať. Zároveň mu navrhol, čo najskoršie spoločné rokovanie slovenskej a českej vlády, čo následne zase premiér Fiala, hoci tak veľmi ľúbi Slovensko a veľmi mu na, na nás záleží, tak toto pozvanie na opetovné rokovanie oboch vlád, ktoré zastavila Česká strana, tak túto ponuku odmietol, lebo že vraj súčasná spolupráca na úrovni ministrov bohate postačuje. Tak k pánovi Fialovi sa ešte pridajme Ministra zahraničních věcí Jana Lípavského. Já myslím, že to je důležitý signál, kde Česká republika stojí, jaké hájíme principy. Rozhodně to není žádné vměšování do vnitřních slovenských záležitostí. To je otázka zahraniční politiky. Toto je česká pozice vyjádřená směrem ke slovenskému premiérovi. V situaci, kdy naše vlády mají rozdílný pohled na to, jakým způsobem přistupovat k bezpečnosti v Evropě. Si myslím, že je úplně v pořádku, aby taková výzva zazněla. Na druhou stranu, abychom se symbolicky takto scházeli, tak proto také není prostor. No, tak to byl Jan Ipavský a když už jsme teda v České republiky, tak si dáme prezmenu na záver. Ještě jeden názor z České republiky, konkrétně toto bude názor od podpredsedu České sociální demokracie, Lubomíra za Orálka. No možná, kdyby česká vláda nezrušila ta pravidelná jednání mezi slovenskou a českou vládou, tak nebylo třeba posílat dopisy a bylo možné se dovědět, o co se jedná. Protože. V tom balíku sankcí je ustanovení, podle kterého evropské státy od 1.1. roku 2028 se odseknou od ruského plynu. Pro slovenské domácnosti to bude znamenat nárůst ceny plynu o 10%, procent a také to bude znamenat, že Gazprom, který má smlouvu se Slovenskem, ho může žalovat a pokuty mohou dosáhnout stovek miliard. V případě sankcí jde o to, aby vás ty sankce nestřely do nohy více než toho, kvůli, proti kterému jsou namířené. A vlastně odčitě je, že on žádá Evropskou unii o pomoc, o nějaké garance, že v tom Slovensko nezůstane samo. No a český premiér mu místo toho, aby se zajímal, jak mu třeba v tomhle pomoci, tak místo toho mu doporučuje, aby v zájmu obrany evropských hodnot zapomněl na to, jak to dopadne na slovenské občany. Já si nepamatuju, že by za poslední léta Český premiér Petr Fiala se dostal někdy takto do sporu třeba s jinými evropskými zeměmi, prostě proto, že by hájel zájem České republiky a měl k tomu příležitost. Pojďte se, to poslední kolo teď emisních povolenek, které se na nás valí, bude znamenat zdražení pro občany bydlení, dopravy, vytápění, zdražení benzínu, nafty. Tady bylo třeba něco dělat, tady bylo třeba se ozvat. Dnes slyšíme Petra Fialu spíš, že nám dává najevo, že se s tím asi nic moc nedá dělat. Takže i v případě tohoto dopisu, který píše slovenskému premiérovi, si já kladu otázku, jestli ho k tomu někdo nevyzval z Evropy, aby takhle nepomohl ve jménu evropských hodnot, vlastně s tím, že vůbec nebere v potaz, jaké jsou důvody, proč to Robert Fico dělá. A mně připadá, že český premiér Petr Fiala odejde z tohoto úřadu a odnese si nálepku toho nejservilnějšího premiéra, kterého jsme tady kdy zažili a jako jsme měli. Tak tolko Lubomír Zahorálek. samozřejmě ono by. Za normálnych okolností bolo potrebné doplniť túto celú tému ešte aj o reakciu slovenskej opozície na kroky Roberta Fica, ale keďže sme v relácii ktorá, ako som už povedal, je prioritne zameraná na české politicko-spoločenské témy, tak aj preto, že teda už nechcem tak či onak tento dlhý úvod ďalej naťahovať, tak tu niekde skončím, totiž my celú túto dnešnú tému pojmeme skôr zo slovensko-českého uhla pohľadu a prípadne si potom aj výroky slovenských opozičných politikov môžeme pustiť potom v samotnej relácii neskôr. Takže ešte raz, milí naši posluchači, myslím, že téma je jasná, Príjemný dobrý večer ešte raz vám všetkým, no a samozrejme rovnako spolu s vami aj mojim dvom reláciovým kolegom. Ako prvého privítam mojho tradičného a štandardného parťáka Peťa Antovského, ktorý sa ale nenachádza v tejto chvíli na svojom štandardnom mieste. Teraz je v takých trošku polobojových podmienkach v prírode, tak my ho vlastne dnes nebudeme mať na tej našej Teams linke, ale na telefóne, tak ja dúfam, že všetko funguje. Peťo, dobrý večer, počujeme sa? No, ale, Boris, já tě slyším velmi dobře, doufám, že já jsem slyšet, že mě, slyší, že mě slyší naši posluchači a posluchačky, co kdekoliv na celém šerém světě. Jsem moc rád, že jsme zase spolu a doufám, že ta technologická je, taková výjimka neporuší, jak se říká, prostě forma, nepřehluší obsah. Každopádně díky za pozvání a díky za tohle téma, pretože si myslím, že je opravdu veľmi dôležitý. No a keď už ťa teda máme na linke, ja som ťa privítal, tak dám hádám povedz, že koho si dnes k sebe prizval do tejto debaty. No to bude strašná a to bude... <rý> to bude... To mnoho ľudí to bude <rý> veľké potvapení, pretože to, neviem, ja už to nepočítam, A mnohé už vystoupení, parťácké vystoupení mnohopřítale Jana Šnajdra bezpečnostního, analytika a e, veľmi, veľmi e, řekol bych pravzdiavého komentátora našej svetové politické scény. Takže Honzíku, jestli si tam niekde v vdáli, tak chce srdce zdravím a som rád, že sa slyšíme. Jsem tu a slyším a zdravím. Priemne dobrý večer vám prajem aj z Bánskej Bystrice obi a aj jeho detašovaného pracovisko na chlupu. <sík> a aj pánovi Šnajdrovi ku nemu domov. Samozrejme, ja už len teda dodám, že vám nerušené počúvanie z Bansko-Vistrického štúdia aj Boris Korone. Vy viete, že táto relácia je, relácia je kontaktná, takže ak budete mať chuť sa do nej zapojiť, či už teda obyvateľa Českej republiky alebo Slovenska, ak vás táto téma zaujme a to, o čom budeme vlastne sa zhovárať a budete sa chcieť bude niečo opýtať, alebo nejaký názor vyjadriť, tak smelo do toho na Buď teda využite tú mailovú možnosť, že tam napíšete na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku, cez to zelené tlačidlo otázka do štúdia. Potom v tej záverečnej polhodinke budeme vaše maily čítať a ak by bol aj z vašej strany záujem o nejaký telefonát, tak na čísle 048 381 0101 to je linka, na ktorú nám potom môžete volať, ale tiež tak potom poprosím v tej záverečnej polhodinke. No, robíme to vždy tak, že ešte predtým, ako sa do debaty pustíme, tak si dáme pesničku na úvod a ona to vlastne nie je len také, že samotná pesnička, ona to vždy už predurčí aj potom neskôr, že kto nám bude vlastne robiť ten hudobný doprovod a sprievod v tejto relácii, lebo tých pesniček bude viac. Ty si Peťo teraz v takom bojovom prostredí, tak neviem, že dnes teda nemáš d po Pýtať, asi, ale teda neviem, možno máš že, že ako dnes, či to nemáš komplikované teraz s týmito pesničkami ich tu všetko predstavovať až, až tolik ne pretože som vymyslel docela do spôsob, mám tady počítač mám tady externí disk s muzikou oh. e, vyberu, to, vyberu to natočím to do telefonu a z telefonu to počíšu tobie což som presne učinil takže ako takový drama to není a pokud se mám teda rovnou vyjádřit k tomu, kde nám bude dnes hrát, tak um, existuje na Valašsku, um, což je de facto na česko-slovenském pomezí, jede se tam tudy do a tak dále, um, krásný kraj, krásný. Existuje kapela, kromě vlastně Redla, který už jsme tady hráli mnohokrát, ten je taky otantarčí tak existuje kapela Flaret, kterou jsme si tady, myslím, ještě nikdy nehráli, která zpracovává folklorní motivy a nebo používá ten vlažstvý dialekt do svých nových písniček. Všeho toho si dneska užijeme docela abaděj. Flaret je na scéně, já nevím, nějakých let od roku 1995 vystupoval s vlastně největší nebo takovou nej, nejhnostnější umělkyní česli slovenského nebo vářského ne, folkloru Jarmu Šulákovou. Ta zemřela a poté ja dneska vystupuje s její dcerou Šulákovou. E, ale dneska budeme bez Šulákových. Dneska si pustíme jiné písničky jej, proč jsem vlastně šáhnout pro ten projekt? Protože on je na tom moravsko-slovenském pomezí a vlastně před, dělá, jako, vytváří jakýsi most kulturní mezi těmi dvěma zeměmi. A je to i tím, že používá prostě to, to nářečí a, a hlásí se k takovému tomu společnému slovenství. To byl jeden důvod a druhý důvod, který pochopíte ve druhé třetí a čtvrté skladbě. A svým způsobem je trošku v té první, kdy se zabývá věcma a i když jsou ty písničky třeba dlouho staré, tak jsou nadčasové a mohou nám říct si mnohé i k dnešnímu našemu tématu, který si teď kondefinoval a ukázal na těch ukázkách. Takže dneska budeme poslouchat Flaheret Já jsem dopředu jako na první písně postoj, nebo na první linku musel dát nutně jejich největší je, hit, to je v tomhle prostředí hudební uměleckém blvé slovo, to se nepoužívá, ale v zásadě to tak je, u každého to táboráku to zaslechnete. a je to písnička, která tomu floretu to otopřeva a teď to řeknu jako frázi, ale není to frázi, berte to opravdu, že to myslím vážně Jako srdce strašního klanta lidí. Ta písnička se jmenuje Zukunkané a když si ji poslechnete a přečtete ten ten, ten text, tak vám přijde, že vlastně je to i trošku metafora k tomu, co ty jsi definoval jako téma dnešního dualogu. Zafukané jsou cestičky nejenom k mojej milécí písni, ale taky mezi těmi národy a jsou zapúkané nejakým, e, si to bych velice umělým a, a, a jako špatně politickým skúsobem. Nicméně ta písnička je ještě milostná, tak si ji pojďme rád na, na začátek a pak už pojedeme trde do politiky. Tak, presne, ako Peťo povedal, dáme si ju na začiatok a potom ideme na to. Udolí, k tvé dědině, sa tulané, sněhem sú za just Zatúlane Aj na mez tobie sú Zafúkane Zafúkane Zafúkane Me z toby k tobie sú Zafúkane Zafúkane Zafúkane Me k tobie Ako už viete, reč bude dnes o protiruských sankciách a teda predovšetkým o tom 18. balíku. Peťo Žantovský ani nevie, ani to nemohol vedieť, že ako neuveriteľne my, a to som vlastne nevedel ani ja, kým sme si túto pesničku nepustili, ako mi neuveriteľne no, nahral nasmeč práve možno k začiatku tejto debaty, lebo v podstate o tom hovoril v tom úvodnom zvuku Robert Fico. Môžeme to nazvať, že je to zafúkané alebo po slovensky zaviaté. Ale on hovoril o tom, ak ste pozorne počúvali v tom zvuku, že jednak nazval tie protiruské sankcie imbecilnými, ale hovoril o tom, že a to je veľmi vážne, hovorí, že oni sú predovšetkým výsledkom absolútnej posadnutosti Ruskom. Je to tu už naozaj zafúkané. A teda nie len, ako to naznačil Peťo medzi Slovenskom a Českom, ale ono je to už zafúkané neskutočnou, neskutočnou nepredstaviteľnou a akože živočíšnou posadnutosťou proti Ruskou. A my to tom už naozaj nejaké, nejaký ten rok žijeme a z Ruska, je to proste už dnes tak, že to Rusko je naozaj že univerzálny diabol, nejaké univerzálne zlo, ktorý za úplne všetko už môže. My sa teraz ideme, že uzbrojiť k smrti, slovo tretia svetová, to už vlastne máte dnes ako úplne štandardnú výbavu slovníka, to už proste nič nové. Vlastne to sa už hovorí ako hotová vec. A namiesto toho, aby my sme tu proste ubrali nohu z plínu, aby sme sa nejak ukľudnili všetci, tak nie, že presne naopak. Tu sa proste, tu, tu sa prilieva olej do ohňa stále viac a viac. A ja mám preto na úvod na vás obidvoch úplne vážnu otázku, že, že smrteľne vážnu otázku, že a začnime pánom Schneidrom, napokon on je bezpečnostný analytik, na ňo sa tá otázka ešte viacej hodí, že, že vážne, že naozaj je ešte vôbec možné túto fanatickú posadnutosť rúskom, ktorú tu vidíme okolo seba, toto všetko zaviaté tou fanatickou posadnutosťou politikov a mainstreamových médií, je to ešte vôbec možné nejako normálne zvrátiť, že niekto zastaviť, stopnúť to, aby to že ďalej nepokračovalo. Že zastaviť to ešte skôr, ako sa tu všetci pobijeme v jednom hroznom krvavom súboji. Lebo ja si tak to predstavím, že, že len tak to skončí. Ja si to fakt už neviem predstaviť, že ako by to mohlo len tak skončiť. Z ničoho, nič neviem si to predstaviť. Tak, tak pán Schneider, je ešte, akože, ale vážne to teraz myslím, že je ešte vôbec možné toto šialenstvo, Tú, tú, túto protiruské fanatizmus, čo tu máme, o ktorom hovoril aj Fico, že to je dôsledok toho, že tu dnes príjme, príjmame tento imbecilný návrh, ktorý poškodí celú Európsku úniu. Je to ešte vôbec možné proste nejak zastaviť bez toho, aby sme sa tu nakoniec pozabíjali? No, to je vážna otázka. Já si myslím, že normálně to zastavit nejde, protože tahle situace není normální. Ale myslím si, že to zastavit jde poměrně snadno, protože já se domnívám, že to, co ty politici pouštějí z těch mluvidel, abych to řekl slušně, že to jsou jenom takové řeči. Pan premiér Ficov Velmi vám závidím takového člověka, který dokáže použít slovo imbecilní, což je naprosto přesné vyjádření. Tyhle ty řeči jdou bez vztahu k realitě. To je prostě poza. Oni jen tak žvanějí. A já si myslím, že tady ta šance je, že se to žvadění nemusí proměnit v činy že oni nakonec přestanou žvanit a řeknou, a nakonec, no tak dobře, tak to jsou kamarádi ty rusové, Jo, protože ty lidi nemají páteř, nemají charakter, nemají nic. Oni jsou vlastně jenom jako ta třtina větrem se klátící. A víte, je to něco takového... V této době těm slovům ubírá vážnosti třeba i Trump, jo. ale to je u něj trošičku něco jiného, protože Trump je koňský handlíř, který žvaní a žvaní, ale myslím si, že sleduje určitou strategii, i když možná tím neustálým žvaněním ta strategie ztrácí na účinnosti. Ale tady ty lidi, domnívám se, že ani nemají žádnou strategii, že jedinou jejich strategií je prostě přežít na krástci, prostě ten well-being, to je prostě to úděsné slovo, který ničí školství, ničí všechno, prostě požitkářství, karpediem, prostě užij dne. Jo, to je znamení, to je příznak vlastně té deklinující mocnosti civilizace. Tato civilizace, to je vidět na natalitě, prostě ztrácí tu biofilní orientaci a, a jak říkal From, prostě toto je nekrofilně orientovaná civilizace, která se prostě nemnoží která se akorát děsí veškerých projevů života, normálních projevů života a snaží se ty projevy živý a zdravý prostě zničit a něco někde ukrást a zničit. A to je vlastně velice destruktivní případ. Víte, mě napadlo, že jak se mluví o tom, ten Alizon, americký historik, vydal tu knížku Tukididova pomsta, kdy se vlastně mluví o tom, střídání hegemonů, když jeden hegemon upadá a nastupuje jiná mocnost, tak on z těch tuším 16 případů konstatoval, že 12 skončilo válkou. Ale tady podle mě máme situaci trošičku ještě modifikovanou, protože ona tady neupadá jenom Amerika, ale i Evropa. Já to neberu jako euro Atlantickou civilizaci dohromady. Prostě podle mě to jsou dvě poměrně odlišní entity, protože se vzájemně nemají rádi, respektive Evropa leze Americe do zadku, ale Amerika ji chce v podstatě zničit. Jo? Chce jí pozřít, to je vidět tím postupem od první světové války Kdy ta Amerika údajně té Evropě pomůže, ale vždycky jí kus vlastnicky uchlátí. Takže to byl ten Dausův a Youngův plán, po první světové válce, po druhý světové válce, maršalův plán, po studené válce, takzvaný Washingtonský koncenzus, a teďka je další záminkou pomoc Ukrajině, což je v podstatě geniální, jako 5% na zbrojení a plus ještě ty patrioty jako si zaplatíte sami a můžete si s nima pak střílet nebo cokoliv. Jo a budete zbrojit, ale budete mít drahej plyn ještě díky nám. Čili, když to schrnete jako ekonomicky, uděláte takovou kalkulaci, tak je jasný, že ta Amerika tu Evropu chce pozřít. Tak proto to beru jako dvě entity, které ale jsou na sestupu, takže se perou vzájemně, ale ještě se perou s tou nastupující, respektive zase tam jsou dvě entity, ta ruská se ukazuje být mnohem odolnější, než se zdálo, ta se jako z toho popela vstala, no a plus je tady prostě ta čínská, a to ještě nemluvíme, o Africe a o Latinské Americe, kde vlastně ty, to bublá, prostě to napětí pod, pod pokličkou, ono je to vidět na tom zestupu BRICSu. Teď to tuším, říkal profesor Drulák, že vlastně ekonomicky už ten BRICS samozřejmě převažuje, takže ta karta se obrátila. Takže teď jde o to, aby vlastně ta ty nastupující vládnoucí nebo vůči entity, ale oni nemají za cíl ovládnout svět. Oni mají za cíl žít na tom světě prostě nějak vedle, vedle sebe a ne nutně prostě to celý uzurpovat tu vládu jako vládu hegemona nad celým světem, je to velice delikátní politická úloha, kterou oni mají před sebou. Naštěstí mají velice vydatné ekonomické nástroje v ruce a to jsou ty americké dluhopisy a vůbec ten jejich šílený dluh. Čili ta Čína je po těch pěti tisíci letech civilizace velice kultivovaná a nemyslím si, že tu Ameriku chce nechat padnout na držku protože to by se jim i ty dluhopisy proměnily v prach a popel a mohli by si s tím vytapetovat kadibutky. Takže to oni nemyslejí. Oni, myslím, budou moderovat ten ústup těch hegemonů tak, aby nastala vlastně výjimka z toho Tukididova pravidla. Proto si myslím, že to bude velice těsný, velice tuhý, ale že se to povede. Protože tyhle ty lidi nemají žádnej, nemají za sebou žádnou teorii, nemají, za sebou, nemají v hlavě žádnou strategii, oni nemají žádný životní cíl, hmm. jejich viděna světa, prostě já nevím, v čem by spočívala, jo, to jsou hmm. prostě takový ty dílčí úkony, prostě napapat se a vykakat se dobře, jo. Hej, to je asi rozumem. tak celý, prostě co od nich můžeme čekat. Tam ta a nekultivovanost a e, prostě ne, nevzdělanost, ten rozhled prostě na úrovni opravdu toho nočníku, jo, to, e, oni nejsou schopni, to není ani lavor prostě. Jo. E, jsem z toho zděšený, protože ono se to ukazuje, není to jenom nazíkání, ale e, to, není to ani můj názor, nejsem z toho nějak šťastný, že se v tomhletom shodujeme radši bych se možná mýlil, ale ten názor, že tohle to je vlastně nejpokleslejší forma vlády, prostě, jaká tady byla, tak bohužel v tom se shodujeme. Nicméně, myslím si, že i s imbecilama se dá prostě nějakým citlivým způsobem zacházet a odvést je z té strakovky tak, aby to dnes bořili tady všechno, aby naroznítili ten požár a vyvést je do správní péče. Já bych je dokonce pozval přímo k nám do Havličkova brodu, protože my tady máme takový speciální ústav, tím jsme vyhlášený, takže ta, myslím si, že pro spoustu z nich by tady hmm. ta péče byla jako velice adekvátní. Takže na vaši otázku dlouho jsem mluvil, Odpovídám, že nejenom doufám, ale že si i myslím, že ta šance tu je, ale bude to vyžadovat velice citlivý postup a v podstatě to bude vyžadovat, aby se vynořil nějaký... A to slovo vůdce je blbý, spíš jako silná osobnost s vizí, prostě v té Francii vždycky vzpomínají na toho de gola což si myslím, že ten právě vzhledem k tomu východu měl takovou jako nejzajímavější politiku, ale ta Francie, nevím v jakém stavu teďka je, obávám se, že tam ona i ta Lepenová má trošku problémy, který si i z části sama zavinila a teď se z toho vymotává. Nevím, jestli ten její mladý nástupce bude schopen, přál bych si, přál bych to nám všem, aby... V té Evropě prostě povstali nějací lidé, kteří nemají prvotní záměr prostě se s někým prát, ale prostě se s někým dohodnout, protože si uvědomí, že na tom světě nejsou sami. A víte, určitě se k tomu ještě dostaneme, já už přestanu, ale chci říct, že ze strany Německa tyhle ty řeči mě opravdu děsí a to si opravdu ta Evropa Prostě v té 100 plus něco letý historii nezaslouží, aby prostě někdo takovej tady vystupoval. Čili když váš pan premiér Fico řekl, že sice mluvil s Mercem, ale že to nebude komentovat, vidím to jako nesmírně noblesní vyjádření, ale velice sa obávam pomyslieť na to, co v tom rozhovoru padlo. Mm. No, to zaujímavé konštatovanie, sa na to nás aj tak pozrieť, ako ste povedali, že v podstate tie najodpudivejšie vlastnosti, ktoré, ktorými títo ľudia disponujú, nás napokon môžu zachrániť pred tým konfliktom, lebo sú tak prázdni a tak hlúpi, že že možno práve vďaka tomu nič nebude. No, bodaj by ste v tomto smere mali pravdu. Peťo, tá istá otázka je na teba, že dá sa to ešte nejako tomu vyhnúť normálnym spôsobom, alebo sa tu budeme už musieť pozabíjať nakoniec všetci? No, to je, to je, to je, to je otázka, ktorá má dve roviny Ja bych začal od konca, ja si nemyslím, že je to o tom, že sa musíme pozabíjať. E, ja si myslím, že je to o tom, že sa to vždy väčšie pozde Tá Európska mňa je, musí rozpadnúť. Rozpadne se nejenom na e, geopolitických otázkách, rozpadne se na rozporech se Spojenými státy a s Čínou e, a možná částečně i ale to si myslím, že Rusko v v FIOI vůbec nemá e, žádný, žádný fenomenální vztah e, k vývoji Evropské unie jako instituce, e, i když je samozřejmě sam, směšné že když mluvíte s Rusem o Evropské unii, tak on to nazývá Jevrosovus, což mě je jako neobyčejně vtipný a, a výstížný, ale to je takový joke. Mně to všechno vychází na to, že ta situace trána vykormenuje k rozpadu Evropské unie, který bude velmi bolestivý. Budeme všichni strašně rádi, když bude bez války, z nějaké velké války, východozápadní, atomový, nevím jaký, ale bude určitě směřovat k obrovskému schudnutí celé Evropy. Protože Evropa už velmi mnoho let, desítky let, nedělá, nedělá nic pro to, aby zbohatla. Ona se sem tahá nějaké imigranty je, podle vzoru Kudenova-Kalergio, ona se sem tahá lidi, kteří nejsou ani uzpůsobeni, ani ochotni pracovat a živí je ze sociálních dávek, z kapes svých občanů, tedy i z našich kapes, abychom to věděli. A ta, ta, ten potenciál z toho není vůbec žádný. Potlačuje to nebo respektive posluje to ten, ten, tu ideologii, že Evropa je na vyhenutí, že máme populační krizi a tak dále a tak dále. To šíří lidé, kteří nás chtějí přesvědčit o tom, že Evropa se musí změnit. Žvání o nějakých evropských vědnotách, které nikdo neumí vyhodnotit a neumí je pojmenovat. Kdyby se někdo zeptal paní Olinový, kdyby byla poštel Pavel anebo co je obsahem tohry, tak si myslím, že by měla vážný intelektuální problém, protože ona dosáhla taková na výši, výši cen vakcín z Pfizeru. A to, je, to jsou osoby, to je úroveň osob, který nám teď vládnou. A když to vezmu k nám domů, tak po, po bitcoinovém Vlaškově usedla na to ministerstvo nějaká paní z Vysočené původně zůstavy a je posled, zastupitelka Zihlavy, který jak jsem se kdečít, kde si dočetl nějakého známého, se předstívá Eva de Kola Mně to připadá velmi výstížný. Prostě to, to, to je etalon hlouposti, neschopnosti, nekompetence, arogance, namyšlenosti, ne, nevím čeho všeho, jo. A jako, tyhle lidi ty samozřejmě jsou nejí nejvíc jako uh, schopni, ochotní poslouchat, plnit to I když rozkazy jsou tupe, tak oni to ani dokonce nepoznají, že ty rozkazy jsou tupe. Rozkazy z Bruselu nebo nějaký pokynek, který mají někam vést, ať už je to 18 týbojí, sanktyň, nebo cokoliv, tak těm lidem je to v zásadě jedno, oni tomu nerozumí. Já jsem se teď někde dočetl, že ten. Slavný pověřenec paní Dekola Sand pro vyšetření Bitcoinu se vyjádřil, že o Bitcoinech vlastně až do toho okamžiku pověření nic nevěděl a že se tím začal zabývat, studovat to až okamžiku toho pověření a že o tom má stále ještě velmi málo informací. No tak ten úroveň naší věrchužky a ještě tak explicitně a poměrně a argumentně dávaná na tohle to nemůže vytržet. To prostě jako není, není možné. To, to jako odporuje fyzikálním zákonem. Problém je v tom, a to je myslím velmi vážné, a já nevím, do jaké míry to souvisí s stojí otázkou týkající se té války. Já ne, jako doufám, možná skoro je ale doufám, že žádná nenastane. Jeden můj bývalý kamarád bohuželčně žijící, mě taky se angažoval v politice, spíše pravice, tak říkal od okamžiku, kdy bylo možné, nebyl vyšla tehdy zpráva někde v komunistickém tisku, že je na zemi tolik atomového orizumálu, že by mohl tu zemi rozstřískat na 280, 280 krát. A on říkal od okamžiku, kdy to bylo možné jednou, tak už je to jedno. Ta Evropská unie se prostě rozpadne na svoji neschopnost, na na fiktivnost svých finančních toků, na to, že tiskne neustále nekryté peníze, kterými kraje nesmyslené dotace a, a saturuje své kamarády v různých neziskovkách a teda, a tedy. To všechno známe, už jsme o tom nějakrát, ale doufám, opravdu ze srdce doufám, že to nevykomunuje ve válku, a jako ten jediný důvod mého optimismu je v tom, je co nakonec naznačila i Honza, že ten tam je opravdu kovboj, to je člověk, který se ze skoně, sunal šerát, možná šerývskou hvězdu a má pocit, že teď jako tíhle vesnici velí. E, a, a on je velí a dělá spoustu dobrých věcí. Takže vylikvidoval. Z amerických institucí veřejných i soukromých ten, ten systém DEI jako, jako eh, nebo diversity, eh, equity, inclusion, tak abych to řekl správně, eh, kdy prostě v každý firmě nebo v každém úřadu se dělá nějaký panák, velmi dobře placený a posuzoval nové pracovníky podle toho, jestli jsou lesbický nebo portorikánský nebo jaký jsou platí, orientace a tak dále. A nezajímalo ho samozřejmě vůbec žádné, žádné kvalifikační. hledisko. Tak to byla jednostrannou věcí, který Trump zrušil a já jsem mu za to velmi tleskal. Teď rovší svobodku je za velkých obtíží a já mu opět tleskám, protože to je úplně zbytečná, zbytečná nákladová položka. Ale Trump myslí jenom na Ameriku. Jemu je celá Evropa ukradená. Já ještě jedna historička úplně bokem, abychom si o té geopolitice udělali trošku pořádek. Já jsem se před lety ptal svého kamaráda z dětství Jenka Knoňčka, my jsme stejně starý je ze stejního města. A já jsem mu říkal, to už bylo teda m, asi v 56. státě, kdy Isláncem, tehdy konkrétně v Austrálii, ze Švácenberka, a říkám mu, hele, jenku. Jak tebe si, prosím tě, tak definoval ten pojem geopolitika? E, a ono říká, to máš jednoduchý. Vem si to tak, že třeba Evropa je z hlediska e, Pekingu nevýznamný poloostrov na západ od Ruska. A když jsem si jako tu odpětu opakoval dvakrát, tak jsem pochopil, o čem mluví velmi dobře a nás se to týká. Proste tady to ide k rozkladu této mm. umílené Neviem kde a neviem za jakých podmínek, ale už aby to bylo. Mm. Ale bude, bude, to, bude to nás to strašne stáť a bude to strašne voliť. No, tak však robíme preto všetko. A poďme teda hlbšie k tej našej téme, k tých, tým sankciám, ako už zaznelo Robert Fico teda ich nazval imbecilnými. A on hovorí o tom, že je nešťastný z toho, že keď to proste presadíte a od roku 2028 definitívne stopnete ruské zdroje energií do Európskej únie. Tak on Fico hovorí, že, ale že to nebude. však my tu za to bojujeme, lebo nás sa to týka najviac na Slovensku, ale že to nebude mať dopad negatívny len na nás, ale že kompletne celá Európska únia doplatí nižšou konkurencieschopnosťou. Že ju to proste poznačí negatívne. Že vy to nevidíte, im hovorí, že vy si to naozaj nie ste schopní uvedomiť. No a tá Brusel sa na neho pozera a so všetkými tými úradníkmi a ja nevieme, čo vy nám tu vrajíte, pán Ficošek. A čo? Že to že nie je pravda. Žiadna konkurencieschopnosť nebude znížená. My máme zabezpečené, bezpečné dodávky zdrojov z iných krajín, týmto opatrením vôbec nepoškodíme Európsku úniu. My iba jediné, čo dosiahneme, je, že odstrihneme Rusko od významných zdrojov príjmov, ktorými Rusko financuje svoju oblúdnú vojnu, na nevyprovokovanú samozrejme vojnu na Ukrajine. No a aby som teda, aby som vám to aj, aj, aj približil, lebo toto je vec, ktorá je nám tu na Slovensku na ohlavu, že že čo, my, čo my tu vlastne chceme? Oni nerozumejú, že čo my vlastne hovoríme. Však pozrite sa, túto zároch do Českej republiky, však tam boli odkázaní na Rusko a rovnako ako vy. A dnes pozrite, tuto vám pustím vášho premiéra pred dvoch rokov. Tak počúvajte. Sme získali kapacitu v LNG terminálu v nemeckém štáde. Už jsme jednu kapacitu v LNG terminálu získali v minulosti, a to v německém Emshavenu. Pak jsme udělali také to, že jsme nakoupili plynové zásobníky na území České republiky, ale nakoupili jsme také vedení, tak, abychom si zvýšili možnost dopravy a skladování zemního plynu od spolehlivých dodavatelů. A výsledkem strategie a koordinovaného přístupu je tento krok, který tu dnes společně oznamujeme. Ten terminál bude fungovat od roku 2027, a Česk něm zajistil 2 miliardy kubických metrů plynu ročně, což je více než čtvrtina roční spotřeby České republiky. Já jsem velmi hrdý na to a je to i velmi oceňováno v zahraničí, že se nám Velmi rychle, řekl bych v rekordním čase, protože to bylo v řádu několika měsíců, podařilo zbavit se téměř stoprocentní závislosti na ruském plynu a dnes prakticky ruský plyn nepotřebujeme. A teď děláme další krok k tomu, abychom dlouhodobě byli zajištěni z hlediska potřeb plynu pro Českou republiku. Takže pán Schneider... Počuli ste, váš pán premiér hovorí vlastne ústavmi Bruselu to isté, že my už ruský plyn nepotrebujeme. Inými slovami hovorí a iste aj preto napísal list Ficovi, že no, vidíte, nie je to pravda, že je to imbecilný návrh a teraz, a vôbec to nie je pravda, že Európa na to doplatí svojou konkurencieschopnosťou. schopnosťou. My, my, pán Schneider, už ruské energie v Európe nepotrebujeme. A ja som vám aj teraz pustil dôkaz, že je to pravda, lebo váš pán premiér hovorí, že vy v Českej republike ste už sa absolútne odstrihli od ruských zdrojov energií, vy ich už vôbec nepotrebujete, nepotrebuje ani Európa. Takže z tohto hľadiska, pán Schneider, náš premiér Fico klame a straší, keď tvrdí, že celá Európa na tento krok doplatí zníženou konkurencie Tak čo mi na toto poviete? Hmm, hmm, hmm. No je to smutný, no. E, ja tady začnu trošku šířeji. E, celá tá metoda, ktorú oni používají, e, byla veľmi vtipne popsána e, naší mladou filozofkou Terezou Matejčkovou, ktorou si Fiala pozval na nějakou konferenci o bezpečnosti a ona tam promluvila způsobem, že jestli to pochopil, tak mu tuhla krev v žilách, ale on to možná nepochopil. Nicméně, mně se to strašně líbilo, protože ona tam řekla, že tím principem desinformační metodou je, je fragmentace a dekontextualizace informací, které mohou být sami o sobě pravdivé, ale jsou vytrženy z kontextu a jsou ojediněle e, e, publikovány. To znamená, že on vlastně tady říká takové jednotlivosti a spolíhá na to, že nikdo si nedá dvě a dvě dohromady. Samo o sobě, že jsme z ruského plynu a obstojíme, no dobře, to je věc jeho názoru. Tady ta doba nahrává prostě těm geniálním idiotům, specialistům, že to byly vlastně takový ty lidi, jaderní fyzici, že? kterým dali laboratoře a peníze a hrajte si hoši a oni udělali bombu a pak teprve se chytili za hlavu. Uh, tyhle ty lidi uh, jsou popsaný, prostě oni uh, myslí velice hluboce ve svém oboru, ale nejsou schopní uh, do, uh, domyslet důsledky svých činů. Že? To jsou všichni ty vědci, který se vyvíjejí ty uh, biologické a chemické zbraně a, a podobně. Prostě oni mají radost, že můžou bádat, oni jsou tak trošku většinou nějaký autisti nebo nějaký jako, jí, jako nechci urážet, ale prostě jsou to trošku pošuci a možná jim to ani nelze vyčítat, že to dělají, že, na tu, že tu sociální inteligenci mají potlačenu prostě na úkorté vědecké, tam jim to prostě funguje, ale oni jsou, jak si sociálně bych to řekl bezradní. Michelangelo Antonioni kdysi točil, ale nedotočil film Technicamente Dolce, Technicky svůdné. Já mám pocit, že se tam vzdáleně dotýkal této problematiky. A co se proti tomu dá dělat? Já vzpomínám s velkou úctou a láskou na pana profesora Milana Machovce, když jsme chodili na ty bytové semináře. A Bondy nám vždycky říkal, využijte toho, že tady je pan profesor Machovec, protože to je jeden z posledních lidí, který umí tu historii vertikálně i horizontálně. Že? Když jste si zeptal Rakousko 1811, tak on vám řekl prostě, co se dělo v tom roce po celé Evropě a co v tom Rakousku se dělo před tím rokem a po tom roku prostě měl tu uh, povědomost o té historii opravdu tak jako uh, proš, uh, v těch zájemných souvislostech. Tady, když to vidíte, tak ten člověk ten Fiala prostě dělá všechno proti tomu, on vytrhuje takový jednotlivý atomy, který ale nedávají dohromady žádný obraz světa, který by byl k životu. Já tady k tomu třeba takovou poznámku, on tam velice drze tomu vašemu premiérovi píše, že je třeba nezapomenout na okupaci, jo, na ruskou agresi, No tak já o ruský agresii nevím nic, protože i vyšetřovací skupina Evropské komise v roce 2009 uzavřela šetření toho rusko-gruzinského konfliktu v roce 2008 konstatováním, že to začal Sákašvili, čili Gruzie. Čili vodní furt říkají ruská agrese, tak v případě Gruzie to ruská agrese skutečně nebyla. A co se týče okupace, no tak pro Fialu možná začíná svět rokem 1968. Pro ty, kteří jsou v, v krapitko vzdělanější, tak vědí taky něco o německé agresi a okupaci, a když si to porovnají, tak jako tu ruskou okupaci jsme si z části zaměnili sami, protože tady odset zvací dopis, což ovšem do nacistického Německa nic takového nešlo. Za té ruské agrese byly samozřejmě oběti na životech, ale zdaleka jich nebylo tolik, čili jestliže na nějakou okupaci bychom neměli zapomenout, tak spíš na tu německou což by bylo velice případná připomínka právě v době velkohubého kancléře Merce. Jehož nápady prostě jsou naprosto šílené a Evropa by měla opravdu zahučet hněvem a zahnat prostě takovýho člověka jako opravdu zpátky do hrobu. Jo. Hmm. Čili navíc je dobrý říct, že když nás okupovali rusové, tak Dobrýnin dal prezidentu Johnsonovi tu notu a on řekl, ano, děkuji, přečtu si to ráno, protože to pro něj nebylo žádný překvapení, on o tom věděl a američani mlčeli. Když nás okupovali Němci, tak mlčel celý svět, kromě Sovětského svazu ale tomu zabránilo Polsko v nějaké účinné pomoci. O tom se vedou spory, ale je fakt, že prostě celý západ nás hodil hmm. přes palubu. Čili když tady on mluví o těch okupacích, tak by taky měl doříct, kdo nám pomohl a kdo prostě mrčel. Takže ty fialové exkurzy do historie jsou naprosto šílený a prostě zase to svědčí o tom, že ten člověk je naprosto nekompetentní. Hmm. Víte, mě tady e, trošku, e, mám takový dvě otázky, který ne, nevím, jak je zodpovědět. E, po, první otázkou pro mě je postoj Maďarska, že v tom Slovensko nechali samostatný, e, takhle, což mě tak jako nesedí vzhledem k těm dřívějším postojům a taky vzhledem k tomu, že ty Maďaři jsou stejně závislí na tom ruským plynu, jako Slováci. A potom druhá věc vůbec je, tady se v té Evropské unii nezdvihne takový zásadní demokratický hlas na obra Slovenska, že by řekli třeba my s tím slovenskem nesouhlasíme, ale tohle to, co tady se odehrává, tak to je šikana. Prostě to není možný říct jiným slovem. Čili je to velice nesolidární vztah, svědčí to o veliké ztrátě kultury, kultivovanosti v celý té Evropské unie, ale jak říkal Petr, ono to asi opravdu směřuje k nějakému konci a já se nemůžu ubránit takovému dojmu, že ten konec možná on se blíží, tak jako tušíme ho na obzoru ale on možná přijde rychleji, než si myslíme a je potřeba tady udělat nějakou tu středoevropskou buňku. Já doufám, že po volbách se k vám připojíme a k Maďarům a myslím si, že v ten okamžik by třeba i uh, Rakušani a Slovinci uh, tušili příležitost a možná tak, takovýhle blok by pak mohl být velice stabilizujícím faktorem jak říká Petr, prostě při tom rozpadání Unie, protože bylo by velice nešťastný, aby tady vypukly nějaký rozbroje, ono by se to někomu strašně hodilo. Ale já si myslím, že třeba to, co jsme předvedli v tom zlomu roku 92-93, byl takový ten přátelský rozvod, Takže by, bychom mohli té Evropě naznačit prostě něco podobného, že by šlo tu věc kultivovaně uzavřít prostě s tím, že hod jsme se mílili s tou Evropskou unii, protože ona sice původně vypadala tak jako štíhlá a rozumná, že se bude zabývat vlastně tím, že se bude řídit tím principem subsidiarity to znamená, že na úrovni Evropské unie se bude řešit pouze to, co je výhodné řešit nadnárodně. Ale ona se nám nakonec začala motat jako do věcí, do kterých opravdu nic není, takže ten konec je naprosto neodvratný a ja si říkám, že teďka, když ta třetina poslanců Evropského parlamentu nepodpořila tú Uršulu, takže je to náznak jako dobrým smierem. Takže asi takhle. Peťo, ty to ako máš? To má tiež zaujímavé u teba, že keď hovorí Fico na jednej strane, že doplatí na to Európa, že to postihne celú Európu a jej konkurencie, schopnosť. A na strane druhej prichádza odpoveď Bruselu, že nie, nie, nie. My máme my máme zdrojov dosť zo všetkých strán a pustil som tu pána Fialu, ktorý to dokazuje priamo, že pozrite, my sme boli 100% závislí od Rusov a dnes nie sme. A v podstate, keby som tu teraz púšťal slovenskú opozíciu, tak tá je na vašej strane, na, teda na strane pána Fialu, lebo si sa snažili a tí majú dnes a my nemáme preto, lebo Fico sa nesnažil a tak ďalej. Čiže, čiže ako to ty máš tým, keď počuješ, tu nikom z Bruselu, alebo od vás ako rozprávať, že my nepotrebujeme rúské zdroje energii. Vôbec my si ich vieme zabezpečiť z a ešte lacnejšie. Tak ako to vnímaš no, Ty si docela pobavil slovem rozprávač. Ja si spomínam, že niekde v 70. letech e, byl v československé televizie pozváčky pníšky vyhráva, ktorý moderovali odohľaváček a a pan Krajíček, Ivan Krajíček a ty tam vystupovali různí slovenský herci a vyprávěli vtipy a byla to taková stráda celkem banální, ale tam vždycky zazněl takový jako Eva Križíková byl často rozprávač vtipou divácky a tím slovem rozprávač se mě dostal k funkciálovi, to je typický rozprávač on nic nevymyslí, nikdy nic nevymyslel, e, ničemu nerozumí. Je to jenom tlampač, je to jenom interpret toho, co dostane od někud. E, konec konflutečnou mějí asi je stávná připomenout, že už jeho doktorská a myslím dokonce i magisterská práce se zabývala německou problematikou, v roce 92 krátce po svém ukončení vysoké školy vodil po Brně otov od Habsburka a Berta Posota získal funkci šéfa Moravskosvářské komory pana Evropské unie od a tak dále, Čili je to člověk dlouhodobě navázaný na tyto kruhy a je třeba ho tak brát, Takže je to dneska už na té Wikipedii, kde to ještě nějakými s nějakými 5-7 lety bylo, k vidění, tak už tam ty témata těch prací nemajdete. To je no, celá věcí. Prostě některé věci už se příklad nemají. A dobrá. E, čili pro mě je tato vláda je, jako stvá loutková. Já si od ní vůbec nic neslibuju, nic nezaždí nic pro nás, neudělá. Mě hrozně zajalo to, co říká on za s tím de facto Vyšegránem Plus, jak se dneska říká LGBT Plus, a tak. takže Vyšegrán Plus, ještě teda máme nějaké společné minulosti, nějaké Maďarsko, Slovensko, Česko, možná Slovensko, možná Chorvatsko, možná Rakousko to by byla obrovská příležitost. A ono to kontextuje ale s tím, co vidíme kon v médiích. Všimněte se přátelé, jak strašný spousty článků se vyravili proti smyslu existence D4, kterou koneckoncu inicioval, nebo jeden z iniciátovů byl Havel, protože tam nějaký smysl byl a a vzhledem k tomu, že já jsem k dlouhodobě kritický, jak si myslím, že tenhle projekt e, měl své oprávní a dodnečka má. A že tyhle země sdílejí nějakou společnou historickou a kulturní zkušenost a měly by nebo mohli by najít, nacházet společná stanoviska. A ona to neměla dělat se, tak si řekne, že e, tak nás je 10 milionů, Slováku je 5 milionů. Poláků je nějakých 35 a takhle to budeme napočítávat a najednou zjistíme, že máme hromadě víc než Německo. A to už je teda jako stila. Proto se v Evropské unii těch Poláků tak strašně bojí, protože jim dokážou přes různé spíle jako nějaké, nějaké věci vymluvit nebo si vylobovat mnohem víc než my, protože naše reprezentace je tradičně neschopná ve vylobování nějaký výjimek ne, a dotací a podobných blbostí, ale dotace nejsou cesta k cíli. Cesta k cíli je rovnoprávnost. Abychom měli my jako příslušníci těchto zemí stejně silné slovo, jako mají ty Němci, Francouzi, hmm. nevím, kdo je A to je, pro mě je to ideální stav. Já nejsem přesvědčený o tom, že teď okamžitě a teď mluvím třeba retorice nějakých našich je, opozičních stran, že, že jako je, je cesta ven z Unie možná. To je strašlivě složitý proces, protože části by o tom mohli povídat. To není sranda. Stojí to hromady peněz a jako vyvolává to strašné emoce ale mieli bychom posíliť svoje postavenie. Konec to je koneckon sú to trochu co ja s tým absolútne v kontextu No veď na tom, o tom, alebo teda o tom, to by sme sa mohli trošku porozprávať aj po pesničke. Pozerám na ten čas, že je asi najlepší, najlepšia chvíľa, Peťo, dať ďalšiu hodnú prestávku. Dojme, dojme pesničku, zase to bude kapela Flerét, písnička nepotřebuje veľkého překládania, si poslední uniforma. Sady vyrovnané, stejnokroje nažehlené, odhodlané obličeje, výkvět těl. Čeká se jen na povel. Začíná se paráda a mě tak jenom napadá, když se lesbod rozkvitá, kde je asi ukrytá. Možná už ji ušili, na věšáku visí, však vojákovi jak na míru nepadne. A on kvůli ní a kvůli míru nepadne. Klíže vyrovnané, stejnokroje potrhané, výjevené obličeje kuba tělu. Čekal jen na povel. Já vím, kdo je na vině, pan generál promine. Uniforma parvy khaki, pozdní hraní na vojáky. Možná už ji užili na měšaku misi, však vojákovi jak na míru nepadla. A on kvůli ní a kvůli míru s Honzom Schneiderom a Petrom Žantovským. Zhovárame sa o 18. balíku sankcií, ktorý by už dávno platil a okrem iného je to najprísnejší doteraz prijatý balík sankcií, ktorý okrem iného obsahuje teda zákaz dovozu ruského plynu a ropy do Európskej únie od roku 2028. Slovensko sa postavilo proti. A tento balík sankcií blokuje. No a Česká republika na strane, aby teda na čele s pánom Fialom sa snažila uh, Ficovi dohovoriť, aby teda neblokoval, ne tento balík, aby ho prijal, aby sme mohli spoločne brániť európske hodnoty. Ak budete mať vážení poslucháči otázku, tak mailstudio.slobodnývysielac.sk alebo teda v tej záverečnej polhodinke prípadne aj telefonát na čísle 048-381-0101. Už viackrát tu zaznelo aj zo strany, predovšetkým pána Šnajdra, že treba sa trošku pristaviť aj pri tej osobe pána Verca, že keď on tu rozdáva rozumy a hlavne rozkazy, tak je to, také, no, je to také bolestné, keď si tak uvedomíme, že nie je tomu tak dávno si spomíname, že udialo sa dvakrát v prípade Nemecka niečo, prečo by snáď už Nemecko mohlo skôr byť ticho. No, tu treba si ako keby otvoriť ešte jednu veľmi dôležitú, dôležitý rozmer celej tejto veci, o ktorej sa dnes zhovárame, totiž aby som vám to trošku privlížil, keď sa v Bruseli celý tento balík vymýšľal, uh, tak uh, už v tej dobe Rusko, teda Slovensko a Maďarsko okamžite hovorili o tom, že využijú právo VETA, lebo teda týchto dvoch krajín sa to dotýka najviac. A to, čo sa málo hovorí, je, že v tej dobe sa okamžite ozval nemecký kancelár Merc, ktorý v máji pohrozil tak Slovensku, ako aj Maďarsku, že nám zastaví financovanie z eurofondov a nebudeme hlasovať podľa jeho predstav. Teda ak sa postavíme na zadné a budeme blokovať sankcie, tak on, uh, on teda nám stopne, že nám stopnú uh, eurofondy. No to je, to je vlastne také zaujímavé, že ako sa vždy v podobných chvíľach začne okamžite hroziť zastavením eurofondov, pritom teda každá krajina Európskej únie prispieva do spoločného rozpočtu z vlastných zdrojov, my práve budeme už nedlho čistí placovia, takže my tam budeme dávať peniaze, ale tí, ktorým tie peniaze dávame, tak oni z nejakého dôvodu majú pocit, že majú vždy právo rozhodovať o tom, či nám tie peniaze potom v podobe nejakých eurofondov dajú alebo nie. To je zaujímavé. Ale čo ešte akoby na tomto zaujímavejšie, že ako išiel čas a zistilo sa, že teda tá, tá to cesta nepôjde, tak Európska únia vykonala to, čo napokon už urobila viackrát, že ona vlastne zrazu niečo, o čom sa, čo sa malo rozhodovať jednomyselne, tak zrazu urobila nejakú úradnícku fintu, na základe ktorej vlastne, no bolo jasné, tak Maďari so Slovákmi to budú blokovať, takže to na jednomyselnosť dať nemôžeme, že kto by nám neprešlo, no, tak čo, tak... Za normálnych okolností, keď teda tvrdí Európska únia, že teda ako pravidlá na prvom mieste, právny štát a veci a my sa do, dodržiavame na vlastné nariadenia, to je pre nás sveté, tak za normálnych okolností boli teda len dve cesty. Buď teda ako, skúsime presvedčiť tých Maďarov a Slovákov, aby teda za to zahlasovali jednomyselne, no alebo teda stiahneme chvozda. Nevyšlo, no tak je tu proste právo veta, postavili sa proti, tak, tak ideme ďalej, no nevyšlo to. No ale oni našli treťiu cestu. treťiu nejaký úradnícky fígel, že, že no tak to nebude vlastne jednomyselné, lebo by to tým neprešlo, tak sme z toho urobili nejaké, niečo, nejakú fintu, to, to je úplne jedno, jedno čo, ako to nazvete. No a zrazu vlastne sa o tom bude hlasovať kvalifikovanou väčšinou. A tam to už prejde. A tam už vlastne zrazu je šanca, že to prejde. A to je tá chvíľa, kedy Fico užil rozumu a povedala, aha, takže vy ste nás vlastne oklamali, bolo jasné, bolo vám jasné, že keby to bolo jednomyselnosťou, tak to nedáte, takže ste nás vlastne oklamali, dali ste to na tú kvalifikovanú väčšinu, takže ja to vlastne spojím s tým balíkom sankcií, kde to sa teda musí rozhodovať jednomyselne a zrazu som mnou nepohnete. Čiže čo chcem povedať, viete, že tu si naozaj treba tento rozmer uvedomiť, že čo Európska únia robí. To je, ja, mám v, ja, mám, ja mám proste naozaj v, v živej pamäti to, ako sa rozhodovalo, keď sa príjmala Lisabonská zmluva a keď sa íri postavili proti v referende, mala okažite debata o Lisabonskej zmluve skončiť. A čo sa stalo? No Zrazu sa hlasovalo v Írsku opäť. Zrazu bolo opäť referendum a keď už íri povedali, že áno, tá, ó, tak sme oslavovali tak všetci súhlasili s Lisabonskou zmluvou. Viete, tá schopnosť Bruselu obchádzať vlastné pravidlá, vlastné nariadenia takýmito, takýmito pofidernými fintami, že zrazu to dáte na hlasovanie, kde vám stačí kvalifikovaná väčšina a budete pritom ale že rozprávať, že aký ste vy, ste principiálni ako vy dodržiavate pravidlá a vlastné nariadenia. Vy budete predsa ešte kontrolovať ostatné štáty, ako nariadenia dodržiavajú, ale vy pritom sám, ako ten Brusel, tí euroradníci, vy ich pritom budete sám takto flagrantne, odporne porušovať. A, a, a vlastne takto pošlapávať tie vlastné, vlastné pravidlá, ktoré iným predhacujete neustále, Proste na oči. Tak tuto by som sa rád pri tomto trošku pristavil, pán Schneider zase dám, priestor, že, že, že, že, že čo nám toto uravíte, keď sa vlastne takéto veci dejú? Že sama Európska únia porušuje takýmto spôsobom vlastné pravidlá a tvári sa ako najväčšia morálna autorita tu široko ďaleko v okolí. Vede to, to jednoznačne k Georgi Orvelovi, který to vlastně popsal velice srozumitelně a přirovnávat to, co on popsal k současné Evropské unii, asi nebude příliš chváleno, ale bohužel oni si sami nabíhají do té trajektorie, kterou on popsal, že některá zvířata jsou si rovná, jiná jsou si rovnější. No. To znamená, on tam definuje tu praxi dvojího metru, která je vlastně té euroamerické nebo euroatlantické civilizaci vyčítána v tom jihu a vůbec jako v tom třetím světě nejvíc jako velký morální poklesek. Že oni... Takhle, když se handrekujeme a já chci prostě výhodu pro sebe a tak dále, to je celkem běžný, ale dělat z toho pravidlo, dělat z toho reguly, dělat z toho praxi, která vlastně vyžaduje po všech, aby tvrdili, že všichni se chováme prostě podle nějakých pravidel, ale přitom akceptujeme, že na někoho to působí jinak, jiný se toho nedovolá. Prostě to je taková faleš, já nevím, jak to nazvat. Víte, mně to připadá, že trošku to možná koření v tom vyvadnutí toho náboženství, které prostě bývá pojímáno už formálně, všichni se tady zaklínají s nějakým křesťanstvím a dovíčím, ale nikdo neví, vlastně, když se ji zeptáte, v čem to spočívá, v čem je vlastně ta křesťanská tradice, na které je údajně ta Evropa založena, Zeptejte se těch lidí, co je vlastně podstatou toho křesťanství. Víte, tam existuje takové vyprávění starý židovský, když tam přijde ten pohan za tím jedním, byly jaký ty dvojice rabínů tradiční a ten jeden byl takový vzteklej, úžasně chytrej, ale vzteklej, to byl rabi Šamaj a pohan za ním přišel a říká Rebe, řekni mi, co je podstatou tory podobu, co vydržím stát na jednýho zem. Tak to samozřejmě naštval a pohana vyhodil. A tak šel zatím druhým stejně vzdělaným, ale milým rabim Hillelem a rabim Hilel mu řekl, Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali oni tobě. Jdi a studuj, všechno ostatní je komentář. Já si myslím, že i na tomhle, protože to křesťanství je postaveno na tom židovském základě, že tohleto je docela schopný, schopná definice toho křesťanství, když se tam vůbec nemusíme přijít o tom, Jeli Bůh otec, Bůh syn a Duch svatý, jsou-li stejné podstaty, nebo podobné podstaty, nebo jsou-li soupodstatní. E, to je ten klasický spor o jota, který stál v životy e, mnoha lidí v té evropské tradici. Takže když to úplně tak jako odboštíme to náboženství a přeneseme ho do té praxe životní, tak si myslím, že to je docela zajímavý říct tomu Mercovi, podívej se, nedělej to, co, nech, co bys sám jako nerad, aby takhle s tebou prostě bylo pojednáváno. Je to velice srozumitelný a já si myslím, že tady to prostě prokazuje, že ta Evropa lže, že není vůbec má plnou hubu k tradice, ale vôbec nic pro ní není svatý. A zase znova vopakujú, všechny vykazuje to všechny znaky civilizácie v úpadku. No nie je to, Peťo, čarovné, ako ty vlastne, ako, ako príslušník tiež malej krajiny, Českej republiky máš tiež právo veta, a ako ty veľký veď, v Európskej unii sme si všetci rovní. Čiže aj ty môžeš, aj, aj Česká republika môže mať právo veta, aj všetci tu máme právo veta. Len teraz vlastne, že môžeš mať právo veta, ale nesmeš ho využiť. Respektíve môžeš ho využiť, ale keď ho využiješ, tak príde trest. No buď bude trest taký, že som minule čítal krásny komentár z mainstreamu, ktorý náš mainstream sa samozrejme hnevá na fíce, on by bol rád, aby sme na všetko kývli, zablokovali a ich samozrejme nezaujíma, aké to bude mať dopady na Slovensko oni... Hovoria to isté, čo nechce počuť Brusel, náš mainstream. A teraz mainstream vraví, že ak Fico neprestane robiť problémy, tak Brusel bude do budúcna stále častejšie obchádzať hlasovania pri jednomyselnosti a bude ich obchádzať tou kvalifikovanou väčšinou. Hovorím si, fúhaš, to je vážne, že no čo sme, že tak to musíme za to bojovať, aby sme tu mali tu jedno, jednomyselnosť keď teraz nemôžeme využiť vlastne právo veta, tak na čo nám to vlastne je, že to je zaujímavé. To je taký krásny oxymoron, ktorý stvoril ten, ten mainstream, ktorý chce od Fica, aby nerobil problémy, lebo nás budú obchádzať. Takže nerobte problémy, znamená hlasujte vždy tak, ako si praje Brusel a my vám potom ponecháme právo veta, ktoré ale nesmiete využiť. Tak ja chápem, že asi Peťo si ako príslušník malého národa, teda malej krajiny, myslím, nie národa, malá krajina, si hrdý na to, že máš takéto právo veta, aj ty, teda aj tvoja krajina má právo veta, rovnako ako Nemecko, Francúzsko a všetci ostatní, iste sa z tohto tešíš, len asi je to trošku také, no, také zvláštne, keď vlastne ty to právo veta môžeš využiť, ale nemal by si, lebo ak to urobíš a nebude sa to páčiť Bruselu, tak príde trest, alebo obchádzanie hlasovania pri jednomyselnosti kvalifikovanou väčšinou. Takže, takže čo? Páči sa ti takéto je to právo ktoré máš? Páči sa mi, keď čtu vyjáslenie našeho pana prezidenta, pardon, druhá prezidenta, eh, rozviedčíka Petra Pava, eh, ktorý eh, sa niekoľkokrát vyslovil k tomu tématu, že by právo veta mal a většinovýho rozhodování tak a taková by měl být posunutý, změněný, zrušený a tak dále. A že vlastně brzdí vývoj té naší skrave liberální Evropské unie a že on tedy proto bude pár všemi deseti. Takže to je můj prezident. Mí spolupčané ho zvolili. Já... Nejsem takový, jako někteří, co si natíhají na tročko nápis Zeman není můj prezident, kaos není můj prezident, ale je je to můj prezident. Akorát bych si nezdal trojčko s nápisem Petr Pavel je můj prezident. Jako tak moc, tak moc energetiku. Je to strašně smutné, teda to odbočuji že máme po Havlovi, který se vrací v hrabě na hrádečku, na hradě Pavla, který poslouchá, jak na slovo, všechny ty nesmyslé z Brusou a z Ameriky a tak dále. A teď v podstatě věci, o co vlastně jde se všemi těmi souhlasy, nesouhlasy a tak dále, přece jde o to vytvořit jednotnej evropský korporátní socialismus. Je tady nějaká, nějaká Evropská komise, která není nikým volena. Která je vygralována někde z nějakých nominantů, ale není nikým volena. Tato Evropská komise vystavuje nějaká nařízení, nějaké směrnice v různé síle účinnosti. Směrnice je v podstatě zákon, když projde Evropským parlamentem, kde vždycky projde, protože se to dohodné mezi nejsilnějšími traktami vědovců a socialistů, tak se z toho stane zákon, který my musíme jako členské země aplikovat do svého zákonodárství To samo o sobě je přece absolutně nedemokratické. To samo o sobě je naprostý protiklad toho, do čeho jsme kdysi vstupovali, nebo jsme si mysleli, že chceme vstupovat já zase vyskám, že jsem už tehdy hlasoval proti vstupu do EU ne protože by bylo taky to ale protože už jsem měl plný zuby toho aby nám někdo furt ať z Berlína nebo z Moskvy tak jsem říkal, že z Bruselu to nebude lepší a nějak jsem měl takovou intuici ale to je moje občanské postavení ta, ta Evropská unie dneska s těmi svými orgány je v podstatě jenom ochránkyní korporátních zájmů velkých firm. Viděli jsme to na covidu, viděli jsme to na Pfizerch, na všech těch, všech těch zábavných vakcinacních zakázkách a teda, teda, už jsme o tom mluvili několikrát tady. Je to jenom překladiště nějakých vrcejných, více méně vrcejných peněz z místa A na místo B. Přičemž někde mezi to, na, tě, to, na té trase zůstanou nějaké vratky. Je normální korupční systém, který známe i z našeho vrhu, na sektoru, taková, že tady to je řádek o několik vyšších, ale nic jiného to není. Nemalujeme si to. Opakuju, už jsem to říkal. Peníze, které oni tisknou, jsou nekrytý. Euro je naprosto hodno, je jako měna, která nemá žádnou hodnotu. Každý ekonom vám řekne, že peníze, bankovka, měna vyjadřuje ekonomickou výkonnost toho státu. A jak chce euro vyjadřovat úplně stejně ekonomickou výkonnost Francie, Německa, Světská, Kypru a Portugalska. To je přece nonsense, to je nesmysl. Takže je zjevné, že je to celá potímka na vesnice ve jménu zájmu korporátů. Je to celé jenom o penězích a mě v tu chvíli mě to přestalo absolutně zajímat. Přestal jsem se jakkoliv angažovat v nějakých pokusech o vymýšlení jako vylepšení té unie a musím říct teda smutně, že už jsem dneska v situaci, že jenom tak prkně čekám, kdy to spadne. A ono to spadne, tak jak jsem říkal ale bude to bolestivý. No vieš, ja rozmýšľam nad tým, že keď, keď tu máme týchto ľudí, o ktorých si rozprával, že ako váš súdruh prezident, tak aj náš uh, kandidát na prezidenta, pán Korčok, a podobný pani Čaputová, oni všetci to, to právo veta by radi zrušili. Oni sú za to, aby sme sa toho práva veta vzdali, že to nám ako národom pomôže, keď sa vzdáme všetkých práv veta, aby za nás hlasovali druhý, že to bude dobre, že to, to je to, čo potrebujeme. Ale na strane, akože, však toto my kritizujeme a na strane druhej, možno majú aj pravdu, však zrušme to právo veta, lebo aspoň budeme pravdiví v tom, že sa tu nebudeme na nič hrať, lebo... lebo na čo je ti také právo veta, ktoré akože tu budeme mať, tak budeme sa zaň byť, tak nám akože ostane, ty ho v skutočnosti nesmieš využiť. Lebo keď to spravíš ako Slovensko, tak bude na teba vyvíjaný taký tlak, kým teda neustúpíš a ak náhodou ten tlak nejak mu odoláš, no tak oni spravia úradnícku fintu a obídu právo veta tým, že to, neviem čo, urobia z toho nejaké len nariadenie. Európske, zrazu to nebude spadať pod jednomyselnosť, zrazu to už nebude spadať pod právo veta a obidú to hlasovaním kvalifikovanou väčšinou. Toto robia, to sa dá spraviť, však to teraz ukázali presne pri tomto blokovaní, blokovaní tých, tých, tých ruských, ruských zdrojov. Oni to, oni to schvália be, v tejto chvíli už bez ohľadu na to, čo na to povie Maďarsko alebo Slovensko. Tak potom hovorím, že má súdruh Pavel... Uh, ja neviem, Korčok, Čaputová a Spol už majú pravdu, keď oni hovoria počúvajte, zrúžme to právo veta veď mi to vlastne, čak, akože načo nám to je keď, keď sa tu takto klameme že ma, hráme sa na to, že máme právo veta ale že vlastne nemáme veď, to je blbosť, tak to načo je zrúžme, nie? Ja použijem možná brutálne příjú přímiar uh, v českých zemích ocistovali stý novinák s menem Emanuel Morálec to je člověk, který vyznával velmi osobnost T.G. Masaryka, nenáviděl Beneše, protože Beneš s ním nezdílil názory a prostě trošku mu komplikoval jeho vojenskou kariéru. On byl, byl profesionální voják, učitel, učitel na vojenské škole. A tak pak se teda stal publicistou a nějakou dobu vlidových novinách, ale byl teda první republiku a její demokracii. Pak přišel na cestě a on se stal jejich velkým propagátorem a nakonec kvůli tomu vlastně i byl zabit sice náhodou, že prostě utíkal a byl zastřelen v nějakém autě někde směrem nahrát, ale to není důležité, ale prostě položil za to jakoby život. Tak kdyby ho nepoložil, tak by byl strále jistě pověšen jako Kaha Franka jiní, jiní, tehdejší te prominenti. A tenhle ten člověk přesně argumentoval úplně stejně jako ta tvoje Čaputová nebo náš Pepa, e, jako proč bychom e, vzdorovali německé vůli, vždyť Německo nás ochraňuje, nejlépe u nás rozhodne a my se prosím pěkně do toho netlačme do jakéhokoliv rozhodování nebo oblivňování protože Německo nás chrání. To byl ten základní model. Já se vůbec nedivím, spustil jí, když točku na internetu, že o dnešní Evropské unii mluví jako o čtrteři. To je naprosto pregnantní vyjádření, protože ten princip je úplně identický. Rozhodovat o té Evropě, rozhodovat o svých v zájmech tamči o nám a o svém blivu, ale není už rok 45 nebo 37, nebo já nevím, když nacismus skvétal. Je, myslím si, rok, který už jako zcela zjevně vykazuje dekadenci Bavil jsem se o tom tuhle s jedním politologem, velmi důstojným, a on mi říkal, nebo já jsem mu říkal, a on mi to odkývával, že mě ta situace připomíná strašně druhou polovinu 80. let. Nikdo už ne, komunismu nevěřil, nikdo by za něj nešel nikam na bojiště, nikdo se neúčastnil nějakých. Sůvodníků. Všichni se snažili ukrát ve fabrici nějaký materiál a pátek odpoledne ve 12 věd z továrny na vlastní chatičku a tam si budovat nějaký svoje. svoje. Prostě jako ten režim ztratil absolutně kontakt s tím, s tím, s tím nás spadol trošku z linky, lebo už nám tam asi prešiel ten čas, kedy uh, to držalo spojenie, takže mi dajte trošku. mi čo sa so stalo? Ja samo tu sekundu. Dajte nám chvíľu času, kým opäť hovi, kým ho opäť vytočím. Ja zatiaľ po, aspoň teda využijem tú príležitosť a Poviem, že nám možete, ak chcete tak e, napísať maily na adresu studiozavinačslovodnývysielac.sk e, Zvoní to? A tam zvoní. Aha, neviem sa mu dovolať. Pán Schneider, aspoň zatiaľ vás tu vytiahnem. Ak by ste prípadne chceli k tomu povedať niečo, čo teraz zaznelo od Peťa, ale... Očkajte, či nám toto zvoní? Aha, už to asi zvoní. No, tu si, to Peťo. Si vypadli, hey, hej, hej, ono, ono asi prešiel nejaký čas, ktorý tam je, kým ten telefonát trvá potom sa... Jo, asi... jo, tak ja neviem, kde, no až ne, ne, pokud ja mňa ja poslední tedy. si že my, že my, my sme tu diskutovali s kolegy na akademické púdie a shodli sme sa na tom, že prostě ten dnešný stav, ve sme... Velice připomíná stav druhé půlky 80. let v Československu, kdy lidé zcela odhodili, jakékoliv zbytky důběry v režim, podpory režimu, snažili se prostě z toho jenom vyčámšit. Tu a tam něco ukradli ve fabrice, tu a tam pátek místo a čtyři tak je už nás na chlpu. a prostě stále se sami o sebe a ten režim je de facto nezajímal. My jsme hodně v téhle situaci a shodujeme se na tom, že prostě ten rozklad té Unie proběhne na podobném scénáři, že vlastně se ztratí, teď to řeknu jednoduše, ztratí se důvod pro její existenci, existenci jiný důvod, než jsou ty kvalita těch papášů. A ty kvalita těch papášů umějí zmizet velice rychle. To známe ze listopadu 1989. No a keď ťa máme na linke, tak si zahrajeme a potom už pôjdeme do tej záverečnej časti relácie, kde teda prípadne, aké nejaké maily budú, tak prečítame studiozavinač alebo naša stránka zelené tlačidlo otázka do štúdia. No tak si zahrajeme. Tak si zahrajeme písničku Záratu, jak inak. Písnička se jmenuje je to nářeči, je valeská a je myslím, že metaforicky. K tomu Dobre, zahráme si a potom ideme do tej, povedzme že posluchárskej časti, ak teda bude z vašej strany milí naši poslucháči záujem aj poľuj nejakú otázku telefonicky, tak po pesničke, ak budete mať chuť, tak 048 381 0101 Kácají stromy, kácají a furt není, není dosť, to snáď ty koruny padají, jenom tak nekojí. Pro radost Háloze uším A smola kape Kape fest To stromy ticho naříkaju. Jaký si divný, divný trást To stromy ticho naříkaju, Jaký si divný, divný trást v tej záverečnej časti, ktorú teda si tak pracovne môžeme nazvať aj poslucháčskou, poslucháčskou, kde teda môžeme sa pustiť do čítania vašich mailov. Pozorám, že zatiaľ jeden, mám to asi iba zatiaľ, tak ak máte ešte chuť, tak studiozaviráč slobodnývysvac.sk alebo teda zelené tlačidlo otázka do štúdia, prípadne ten telefon 048 381 0101 skôr, ako sa ale do toho pustíme, tak aktuálna informácia, páni. Premier Robert Fico dnes večer informoval, že dá inštrukciu zástupcom Slovenskej republiky pri Európskej únii, aby zajtra uvoľnili cestu k 18. balíku proti ruských sankcií. Podľa Fica by bolo kontraproduktívne pokračovať v blokovaní ďalšieho sankčného balíka, keďže všetky možnosti rokovaní s Európskou komisiou sú na teraz vyčerpané a zotrvávanie na súčasnej pozícii by ohrozilo záujmy slovenskej Republiky. A teraz ďalej Fico vysvetľuje, čo sa všetko podarilo vyrokovať, nepodarilo a tak ďalej. Čiže zbranie sú zložené. Pán Schneider, čo na to vravíte? Mm. Európska unie je väčší nepřítol Slovenska než Rusko. No to bolo povedané krátko, ale veľmi, veľmi výstižné. Peťo, ako prijímaš túto novú informáciu? Tak pro mňa je to samozrejne veľké sklamánie. Ja si spomínám, jak v roce 2006 pan premiér cico e, říkal, že Európska unie, tam je smadka slovenská, a mes že únie unie ani rána e, on je trošku flexibelný e, ve svých zhodnutích a názorech, Pro mě osobně je to fakt jako hodně lavý zklamání. Tahle ta zpráva, já jsem jistil, teď poprvé od tebe a musím jít teprve zpracovat. Já všude, chod, kudy chodím, jak říkám Slovensku náš vzor, podívejte se na to, jak jsou tam charaktery, jak, jak jsou tam jednoznační, jak jsou tam jako... Názov je pevný, no a čo ja teď mám čo hm. No, tak toto je, tak toto je, zajtra to, zajtra to odblokujeme. No. Uh, slúbil som, že teda pustíme sa do poslucháčských mailov, tak poďme na ne. Prvý mail od Petra. Dobrý večer páni. Ako chápať to, že tu máme opozíciu, ktorá vie presne, aké bude mať dopady toto všetko na Slovensko, že proste to pre Slovensko jednoducho nejde pre konkrétne dôvody tak ľahko ako pre iných krajinách odstrihnúť sa od ruských zdrojov energií a napriek tomu, aby v tejto veci hľadela v prvom rade na národno-štátne záujmy, tak je na strane Bruselu a teší sa z toho, ako vraj Fico v Bruseli nič nevyrokoval. Ako si máme vysvetliť to, že tomuto nechce rozumieť ani Petr Fiala, ktorý to tiež musí vedieť a napriek Tomu, aby pomohol Slovensku, hodí Fica cez palubu a odporúčim mu, aby nerobil problémy a aby nehľadil na slovenský záujem, ale na to, čo aktuálne potrebuje a chce EU. Upozorňujú na to podnikatelia a veľký podnik Duslo Šala povie, že ho to položí na kolená a varujú pred tým ako pred katastrofou ľudia z úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Zároveň sa vie, že by sme týmto porušili aj zmluvu s Ruským Gazpromom a hrozili by nám miliardové pokuty, ale toto všetko sa pre ideologickú zanietenosť a politické body hodí za hlavu. Proste čím horšie, tým lepšie. Zaujímal by ma názor vašich hostí na toto všetko. Tak to je mail od Petra. Neviem, môžete začať vy pán Šnajder pokojňák. Takže, hmm, jako to chápat, zapýta. Na Fica musel být vyvíjen jako dost příšerný nátlak, že prostě tomuhle podlehl, přestože neodvolal ty dopady, který prostě, to bude mít to odstřížení od toho ruského plynu, čili tady to nebezpečí, tady ten nátlak prostě byl zvetelně větší, jo? tam Likvidace slovenského hospodářství nebo ztráta konkurenceschopnosti s pomaličkou jako likvidací jeho je chmurná představa, ale toto zřejmě převážilo. Proto jsem se taky ptal, jako ten postoj Maďarska mě překvapil, že nepodpořil Slovensko, čili Slovensko zůstalo sám boják v poli a podlehl. Já si myslím, že to asi. Uh, co mu hrozilo? No, barevná revoluce, že co oni tak jako jediný umějí prostě svrhávat vlády. Uh, takže tady jde asi o uh, volbu menšího zla. Mm -hmm. uh, nemám z toho vůbec žádnou radost a je vidět prostě jakou uh, ukrutnou sílu vyvíjí Evropská unie. Nevím jakými všemi cestami. Uh, dokážu si představit, jakou, co všechno vyvine tady kolem těch voleb u nás, aby nedopadly podle jejich představ. Trošku se obávám, že se nebudou zdráhat, prostě volit jako velmi nátlakový metody. Takže ten boj, ano, Evropská unie je skutečně už jako v, v, v takovým v křeči kdy popírá naprosto všechny svý pravidla, zásady prostě a chová se naprosto brutálně, autoritativně. Nevím, no, bude asi za těžko na toto zapomenout a Slovensko asi není jediný stát, který je takhle přiskřípnut nebo politická reprezentace v Evropské unii, čili myslím si, že se to jednou nasčítá a nebude to tak dlho trvať. A jak říkal Petr proste to jednou to krápne. Je to mail špeciálne pre teba, Peťo. Dobrý večer, pane Žantovský, to srovnání v současnosti s druhou polovinou 80 let. Možná v nečem sedí, ale řeknu vám zlatá druhá půlka 80 -tek. Tehdy lidi aspoň viedeli, že minulý režim ide do kopru. Dnes je spousta lidí úplne mimo a do bubnutí opakuje pro režimní propagandu a bohužel Tiem nesmyslom vieří a hlavne společnosť je rozdelená na dva nesmížiteľné tábory, ktoré sa úprimne nenávidí. To tehdy nebylo, píše ti Honza z Prahy. No, milí Honzo z Prahy máš pravdu. E, tady je niekoľko faktorov. E, jeden je generačný. My sme prošli je, to říkám, studentov na školách, Podívejte se, přátelé, vám je 22, vy tady budete v této země za chvíličku vládnout. My už jdeme pryč, jako nám už je moc, tak se na to připravte. Naučte se srovnávat historické analogie, kontexty a podobně. A hlavně uvěřujte si, že vy jste nebyli ve svém životě. Jste se narodili z větší části kolem roku 2000, tak jste nebyli nikdy vystaveni takovýmu tomu e, nefistofelskýmu dilematu. Jdu s a budu mít výhody, jdu proti ním, budu mít rizika, o tom bych Honza mluvit. A mluvit, nebo jdu ta šedá zóna, pokusím se to všechno přižít a dělat aspoň něco, co mě baví a co umím a v čem jsem užitečný. Většina lidí samozřejmě zvolila verzi 3, 4 zónu, tak to nazvala tehdy velmi dobře, že se našiklila. A, a e, jenom velmi málo lidí se překlonilo na tu stranu e, těch rezidentů e, a, a relativně málo lidí i na tu stranu těch aktivních komušů. E, to tady dneska tyhle ty mladé lidi nemají tuto zkušenost. Oni neměli nikdy povinnost rozhodovat tímto klíčem. A tím pádem jim ta zkušenost kvílí a tím pádem e, k mnoha věcem přistupují bych docela až naivně, nebo, nebo nezasvěceně, nebo neinformálně. To je jedno, jak to nazvu. Já jim nechci ublížovat, protože já mám rád, jako ty lidi jsou často, aspoň na nás na ekonomicky. ekonomický Hodně, hodně takový motivovaný a, a sympatický a chytrý a snaží, snaží se vzdělávat. ale do ten systém jim to vzdělávání je moc takže, takže někteří z nás pedagogů jim teda otvíráme hlavy krompáčem trošku a, a oni jsou potom z toho rádi. Takže to je můj optimismus, ale můj pesimismus je v tom, že mnoho z těchto lidí jde a volí mechanicky nějaké ty uh, kováční strany spolu, co já vím, stále a podobně, jenom proto, že jim přijde, že je správné, že v náci přičtět toho že Babiš je zločinec, jako Kambora je zločinec a tamto to a tohle je všichni špatně a že nám hrozí, to je ruské nevyslíc, pečí, teď jsme zpátky, ruska uh, a je, že když zvolíme někoho jiného, než to stávající koalici, takže se vystavujeme invazi nějakých hnusných kremelských vojsk a podobně, je, je to hra psychologii neznalých a mě, oni, oni nevědí, jak na to reagovat. Jo. Nemají vždycky ten, ten, ten pětný odraz nebo to, to zrcadlo. Čili já se opravdu bojím a fakt se bojím, že ty podzemní volby dopadnou uh, stejně debelně jako ty předchozí, anebo dokonce ještě debelněji. Není vůbec vyloučena tu mezi třeba Ano a Stanem. Mě tam záleží na číslech, protože tam o žádnou ideologii nejde, protože naší politice se stále ta ideologie není, nejsou tady definovaní. Hodnoty, o kterých se bojuje. Tady jde o to urvat místa v dozorčích radách, rozhodovat o zakázkách, brát se to radky a teda a teda. A to v tomto směru mnoho, mnoho z těch stran, najde společné jazyk a je jim úplně jedno, taky si všimni, že, že není žádná zeptáš se, ano, Čiže sú napravo na pravo alebo nebo stanú na pravo neviedí, oni nie sú ani tam ani tam, oni sú jenom protokoreto takže ja v tom som v pravdu veľmi posíme skupkej keď už je na greč o voľbách tak toto sa práve pýta Ľubos Košic, keď už sa relácia týka diania v Českej republike pýtam sa toto, vieme aký postoj má k týmto veciam súčasná sfialovená garnitúra ale aký má postoj potenciálna nová povolebná garnitúra? vyjadruje sa nejak napríklad pán Babiš? Čo si myslíte, ako by sa ako obchodník choval, keby bol teraz on v čele vlády, bolo by niečo inak? Tak to je mail od Luba z Košíc. Jestli to ešte na mne, tak ja, e, pretože pána Babiši znám, spolupracoval som tu nejakú dobu, nebo dodal som mu nejaké odborné podkary, a vážím si ho jako podnikatele, protože to je taková vyračení okolnost. Ale je docela důležitá. Byl to jeden z mála mých obchodních partnerů v životě, který mi platil faktorě 20 dny před zpatností. To něco vypovídá politice podnikání. Myslím si, že podnikatele je skvělý. Ale politice toho jí málo. A pro něj nastane opravdu to, jsem říkal, Čisté číselné vyhrácenie. S kým dám nejjednoduššej číselne, nejprzestvedčivej a bez nejmenších problém dohromady. Tak s tým budú. Váš Schneider, ako to vy vidíte? Keby bol, keby bol babiš pri moci, tak myslím, že by skúšal robiť problémy aspoň, aspoň také, ako ho robil Fico? Možná ono závisí to... Nad těch poradcích, který on má, protože on se příliš nevěnuje zahraniční a bezpečnostní politice. Tam bych řekl, že si řeknu to, bohužel někdy nechává naradit prostě od lidí, kteří nevím, nevím, kdo mu radí, je to o to horší, mně to přijde takový jako anonymní, on něco poslouchá a mám pocit, že není schopen to zdůvodnit, protože to je prostě něčí rada a on v některých problematikách zaujímá, jak se říká, takový nejnižší profil, prostě nechce se tomu příliš věnovat, nechce tomu příliš dát energie, protože se soustředuje na ten biznis. Čili je to biznismen, který na tu politiku tam má lidi a záleží, na tom, jak, jaký má štěstí, kým se obklopí, nebo kdo si k němu prostě prorazí cestu. Takže tam je to trošku neznámý, nicméně si myslím, že ta koalice se Stanem je asi posledním poslední možností, která by nastala. Myslím si, že dává přednost samozřejmě té vládě ano s podporou někoho dalšího, další varianty jsou prostě, že v té vládě budou i příslušníci členové jiných stran a hnutí a tak dále, jo. ale to, ten stan bych tam neviděl, jako, že by přímo hrozil, ale člověk nikdy neví, jak to dopadne. Na druhou stranu, myslím si, že udělal docela šikovnou věc, která bývá teďka trošku desinterpretována, on se postavil od začátku proti korespondenční volbě a když viděl, že to nejde zastavit, tak vystoupil a požádal krajiny, krajany, aby volili, ano, čili nikoli, ona si vládní koalice myslí, že ty krajany budou volit zdálky, protože podlehnou, kouzlu, fialy a dalších z, z té dálky. Ono možná, že jako spojenostím s tím sentimentem a stezkem po vlasti, takže by se to u některých mohlo povíst, ale co vím třeba v té Austrálii, tak tam návštěva prezidenta Pavla měla jako velice kontraproduktivní účinek. Tam <laughs> zazděly hlasy Já před bolševikem utíkám na druhý konec světa a ho mě dostihne i tady. Jo. Takže to si myslím, že by mohlo být docela šikovný tah toho babiše. On oslovil zejména Čechy, kteří žijí na Slovensku, kteří mají volební právo, aby neváhali a teda když už ta korespondenční volba je, tak, aby se toho účastnili, aby ta korespondenční volba prostě nedopadla uh, vysloveně jenom proti pěti, pro tu pěti koalici. Čili, uh, mně se vždycky líbilo, ta, uh, Hašek se tomu vysmíval, ta strana mírného pokroku v mezích zákona, ale já si myslím, že to je, kdyby se to povedlo, tak je to taková cesta uh, trvalějších změn, jo? protože ty revoluční změny se málo kdy povedou, jak říkal sovětský dizident Vladimír Bukovský, revoluce zdvihá kal od dna. Takže to už jsme si zažili. Já bych tady rád, abych nastaly nějaký změny, které jsou prostě průchodní a které otevírají zase cestu dalším změnám, dalšímu zlepšení Takže možná, že ten babiš by tu roli mohl sehrát, ale doufám teda, že nejsem jako příliš optimista, naivy, naivka a podobně jako člověk stojící prostě nebo sníc, pouze snící. Ještě, ještě, jestli dovolíte, já bych jenom tady malinko popolemizoval s tím, co řekl Petr ohledně toho konce 80. let, Já si myslím, že tady nejde v Evropě o dosažení socialismu, ale liberalismu. Protože socialismus přece jenom má ve svých základech touhu po spravedlnosti, kdežto liberalismus po svobodě. A Sokratovi se připisuje výrok, že bohatí žádají svobodu, chudí spravedlnost. Takže ono to i nasvědčuje tomu, ty sociologické průzkumy potom listopadu 89, prostě v roce 90, naprostá většina lidí chtěla, co si jako návrat k tomu socialismu s lidskou tváří v roce 68, jo. A pak ještě jedna poznámka k tomu euru, já si myslím, že to byl právě takový velice kontraverzní podnik proti dolaru, jo. Protože když si vezmete, že írán. Libie, Venezuela chtěli začít obchodovat ropu za eura, tak to nastalo zděšení, protože tam jde o celý ten problém toho dolaru co by světový rezervní měny a postupný proces de dolarizace tak já si myslím, že to podkopávání eura je, s tím letím souvisí. Ostatně ten dolar spojuje Země, nebo krajiny nebo prostě lokality stejně rozdílně výkonné, jako je třeba to Německo a Řecko. Tady v těch Spojených státech to existuje taky takový obrovský rozdíly, takže myslím si, že to bylo spíš jako takový vzdoropodnik, který ten američaní, že euro nejvíc podkopávají američaní. A potom, co se týče toho práva VETA, zrušení práva VETA, tady si pokusím být vtipnej, Petr Pavel možná chce zrušiť právo VETA, pretože s st tým máš špatné skúšenosti z domova. <ský> dáme, dáme, na ten čas, už ani nič iné veľmi nám mi to nedovoluje, len posledný mailík prečítať od Zuzany. A ja on bude reagovať na to, čo som povedal tesne po pesničke, že teda skladáme zbranie na Slovensku, balík bude schválený. Tak Zuzana píše... Myslím, že Fico tým rozhodnutím prijať 18. balík skončil, ďalšie voľby prehrá, je viac ako isté, že skončí celý smer v base a Fico špeciálne tam aj zomrie. No, napísala Zuzana, to asi teraz budeme počúvať častejšie od mnohých nahnevaných aj voličov smeru, aj voličov koalície, ktorí teda to asi budú vnímať podobne, že teda toto nebolo správne rozhodnutie, ktoré, ktoré napokon Robert Fico urobil. Takže toto bol záverečný mail od Zuzany. Neviem, samozrejme, môžete ešte prípadne aj na zareagovať, ak chcete. Ja bych zareagoval ale trošičku jinak, pretože bych si vyčítal, kdybych nevyužil této příležitosti a ne, ne, neponoukl posluchače, hlavne kteří nemají ne, ne to príliš daleko do Havlíčko a brodu, aby si vygooglovali e, na... E, v internetu, co to je žurnalistické praktikum, protože to bude od 17. do 20. srpna taková akce pro mladé publicisty a bude tam přednášet i velevážený docent Petr Žantovský, takže zkuste se na to podívat a bude tam přednášet nejenom on, ale bude tam i Erik Best a profesor Budil a Klára Samková a další zajímaví lidé, takže Chceme trošku vstúpiť do stop Karla Hablička Borovského, nikoli hubovú, ale činy. Dobre, ďakujeme pekne za takúto, za, za, za, za, za, za takúto informáciu. Mnohí poslucháči ste sa potešia, hlavne tí, ktorí možno budú mať aj blízko k tomu, že jednoducho sa naozaj prídu na také niečo pozrieť. Peťo, prípadne ak ešte aj na poslucháčku Zuzanu, alebo aj na to, čo teraz zaznelo toho to z za zareagovať, tak nech sa páči. No tak vzhľadom k tomu, že mne on zájmenoval, což som potešený, pretože som bol jeden z prvních krajího oslovil. abych sa tá akcia účastnil. Mne je tá akcia sympatická, pretože to <coughs> mene je tam dlhodobie defraudováno a zneužíváno různými e, nevím, to nazvat, no prostě těmi mainstreamisty, e, který vůbec netušej, co Havlíček byl a nesáhej ani po prstovu nohou, e, tak e, a mám jistotu, že Honzo Kretý e, spolek e, s dalšími lidmi e, se to pokusí napravit, tak jsem samozřejmě byl moc rád za to pozvání. Budu tam... <těk> Všechny takhle zvůk do nás ale to nemáte to do toho obradu zase tak daleko. E, podívejte se na Vysočinu, je to krásný území. Já tady zrovna tady bydlím na Chalupě, na Vysočině. Mám to do Hávobradu nějakých 40 km a je mi to strašně dobře. Tak chcete vy, aby vám bylo předměně dobře, a kúšte. A kúšte. Dobre, tak ďakujem obidvom veľmi pekne za dnešnú reláciu. Najskôr sa teda s pánom Šnajdrom rozlúčili, lebo ty nám ešte Peťo na záver poješ záverčnú pesničku, takže pán Šnajder ďakujem veľmi pekne za účasť dnešnej relácie. Tí sa nám budú Slovensko a prežijte to. Hm. Tak tak, ďakujeme veľmi pekne. Pokúsime sa. Tak to bol ho za Šnajder bezpečnostný analytik, náúčíme no sa aj s Peťom Žantovským, mediálnym analytikom, vysokoškolským pedagogom a publicistom. <coughs> Na tú poslednú pesničku Petr nezabudný. Áno, moje rozloučenie bude veľmi stračné. Rád sa vás takhle na dálku oslovil. Doufám, že e, ste bude spokojeni. Děkuju vám všem a týším se za 14 dní naslyšenou. A poslední pesnička se menej naprosto symbolické. Je to taky jeden z největších hytů. Kapely Flaret a to se menej Hlava 22. Ja myslím, že väčšina z vás sa nás poslúcháte veľmi, že rucháci, o čem asi ta písnička je. Tak si mne je krásne a rovná. No, ja už len dodám, že vám rovnako dobrú noc, praje z bansko štúdia na Boris Koroni. Majte sa pekne a dopočutia. Svet nás Má svoj pevný řad, Má svoj hlavou má i sloj patu Jem, že ta pata Ta je nejspíš achilová A že ta hlava Ta je nejspíš hlava 22 olá se ví se Jem tolik, že je žádná. Za to na politiku Je každý cyril a metodie Ale nebýt milencu Tak není politika žádná. Na světě byl bych klid a ticho v hospodě. Můžeš se dočíst, kdo je nepřítel, kdo přítel, kdo má být nenáviděn a kdo milován. Jakoby neplatilo, co ví už každé dítě, že svoje přátele si hledá každý sám svět kolem nás. Má svůj pedlí zák, má svůj hlavu, má ni svoj patu, jenže ta pata, ta je nejspíš achilová, a je ta hlava, ta je hlava, hláva dvacetá. A se vedli o nejrúžnejší věci. Krásnou heldu a o to chleba zmínám si bez, ale vraždit omír, to vážně mu se příčí. ať se člověk stydí, že skoro stromů své, nikdy jsem neměl chci střelit na člověka, tak lesně koussi střelit, co spíš, ale o sariáne být co tě čeká, až nad mou hlavou někdy poletíš, svět kolem nás. Má svoj perný Má svoj hlavu Má i svoj patru Jem, že ta pata Ta je nejspíš achilová A že ta hlava Je nejspíš hlava dvacetva Milen si chodí po staletích, po svých vezích Neznajíc traktoru A velkých ideí Ale láska své rozhorání Mezí nezavezí Bezmezne milovat Žít z planých nadějí, Že svět kolem nás Má svůj pevný sa Má svoj hlavu Má i svoj a že ta pata, kaže není achilová, a že ta hlava, ta že není hlava